Till ett talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. God morgon, god morgon, god morgon. Hej Johanna. God morgon. Nu är det fredagsfrågan igen. Ja. Det är faktiskt så att det här... Eh, näst, näst, näst sista. Sånt, typ. så, ja, den 16 ska vi ha. Mm, just det. Jag tror det var. Då har vi säsongsöversättning. Ja, och då har ah. du bjudit in gäster, och Jag vet inte vilka det är. Nej, det blir är mm. ja, det spännande. Annars alltså är det att jag som bjuder in gäster. Vill jag bara ha på sak. <laughs> ja, ja, jo, mm. Hörru, du, Idag är det den 2 december. Så nu, nu är det liksom. Har du tittat på julkalendern Ja, men hallå! Så tittar du på den igår? Ja! Berätta, vad men... jag vet inte? Vad handlar det om? Nej, men den är jätte ja, den handlar om en prins som, blir, som måste fly från läbbelig. det var så mycket action. Det var, jag tror den jag trodde den blev jättebra. Och kända skådespelare och kom inte att säga alltså jag kan inte säga vad de heter. men Jag kände dem Nej. Ja. Det ja. blir en bra actionrik story. Jättebra. Ja, vad härligt. Ja. Mm. ja. Uh, har ni sådan? Har du sådan? Köpt tv Har ni checkat TV? <laughs> har ni <tjock> tv? <laughs> Nej, har kalender att man luckor oss Om man har tre barn? Ja. Hur, sker, hur har man liksom delat upp det? Har de har sin? sagt att han inte vill ha i år för första året gången. Okay. Felicia sköter TV-kalenderna och Julius har fått en egen kalender. Alltså som snäll ah, okay. kalender och han förstår ju inte alls vad det ah, är så nej. han har redan öppnat typ alla luckor ah, och typ är det, ätit alltså, upp ah. den Ja, och ah, en god serien också ah. Nej, de, nej, ja, nej, de, nej. De, sånt kommer inte in i hem, jag är men, så men, anal Men, det men, gäller, men det är Rasmus där. som sköter över heter radiokalendern då? Alltså Rasmus vet inte om att det är december tror jag <laughs> <laughs> Nej, de, ah, vi, okay. nej. Ah, det är bra mm. du, Men vi säger grattis till Vilka var det jag men vi säger grattis till Beata och Beatrice. Ja! Be ja jag ska, jag, kan jag känner visa. en Beatrice, två Beatrice och en Beata. Hette inte hon Beatrice hon som, som satt på... Ask. På, nej, jag blandar ihop henne. Nej. Beatrice Ask. När hon satt på zoom -forum. Nej, det har hon inte gjort. Beatrice Ask i alla fall. Nej, nej det var kanske inte det. Ah, ah, ja, men satt okay. på Zoom-enforum mm. så Beatrice och grattis. Ja. <laughs> här det, så här jobbar vi. Liksom det... det Ja, du, eh, ja, det var väl egentligen det. Jo, temadagar också. Ja. Alltså, det här tycker jag är rätt intressant. Det, det finns. <laughs> det, det är högt och lågt de här temadagarna. Den första är Internationella dagen för avskaffande av slaveri. Ja, det är på tiden. Ja, och då tänkte jag Så vad är det här? Så, tar, Så då var det att googla, jag tvungen att googla. Ungefär 40 miljoner människor runt om i världen mm. anses vara liksom i slavreger, mm. slav, enligt, enligt FN. Mm. Fan, det är klokt alltså. Ja, det är gräsligt. Va? Och många av dem är barn, tänker jag. Här i Sverige finns det rätt många löneslavar. Ja, <laughs> också. ja jag har tänkt faktiskt på stackarna. Mm. Ja. Och, och det var Det, det, det, det måste, Ja, det var det den bra, är allvarlig. Lyft, den är allvarlig. Och den andra är <laughs> Modelljärnvägens dag. Nej, den är guligt. förmodligen ännu mer allvarlig om man ska vara riktigt. Alltså de, de som kör, de är har kår. Kan du ja. några märken? Brio. <laughs> Åh <skratt> ja, ursäkta. Ja, nej. men Jag svarade spontant. Ja, jättebra. Ja, men Bry har sånt tåg Fast jag tror inte de räknas som modelljärnväg. Det är liksom leksak. men vi har det hemma. Ja. Det men... var ju där vi hade kommit ihåg den. Marke... Ja, har haft på Nej, inte, just det, så... vår hemliga gäst Merkelin ja. här. Markelin. Har du trott som det? Ja, det här känner jag igen. du nej, jag, jag, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag kände igen. Fleischmann. Nej? Nej. Och det här Tykde. det här då, brimalm, brimalm eller brima? Det är ju en gruvbolan. Ja, men vet du vad det var? Vet du, Alltså det är ett jävla kul för jag, var, jag, jag, jag när min första flicka fri. föddes. <laughs> när min första fru föddes. Första fri, så samma dag som hon föddes så köpte jag Märklin henne Jag har aldrig lekt med dem men jag har haft väldigt roligt med dem då och drar. Men faktum är att brimalm som tyvärr gick i konkurs 2017. Eller ett gruvbolag. Ja. Nej, det Nej. var ett, ett modelljärnvägstillverkare ifrån Vastena. Jaha. Kan du förstå? Det har ju främt tycker jag. Men du får jag bara lägga in en passus här. Ja. För jag var faktiskt inne i de här sammanhangen och. Aha. Det kan jag inte säga nu förresten. Nej, vi tar det nu. Nu höll jag på för sig. <håll> Nej! Apropå vilken ja, månad, ja, nej det kan jag inte säga Nej vi, nej, vi vet inte vi vem som, som lyssnar Det efter. kan ju vara någon som lyssnar jag jag hör, jag, det, jag ett, alltså det är ja. en Det är ju Rasmus, det bara skriker ju Rasmus Eller hur, jag säger inget ja, men, men, men 1997 Den andra eh, December Vilket årtal sa du? 1997 Ja det är inte så länge sedan, ja, det är inte så länge sedan. Då tilldelades Ludmilla Engqvist Svenska dagbladets guldmedalj Ja, medalj. hon var ju jättestor. ja, ah. just ah, det liksom. Totalt. Ah. Ja. Och doping och ah. allt skit och fusk och allt vad det nu var för något Ja, ah, det där var ju en ja. så Så jag får gå och googla på vad gör hon idag. Ja, vad gör hon? Nej, hon det så fick hon ju cancer så här, det var ju alltså hon drabbades av och hon är hon, är, hon gömmer sig i Spanien tillsammans med sin man och deras mm. barn och hon, hon mår ju fortfarande jättedåligt, alltså, mm. alltså över det här mm. och hon, hon inser liksom att svenska sjolkar kommer aldrig att förlåta henne heller så, så det är ganska tufft för henne Jag förlåter henne, Jag förlåter henne. Ja, ja, men, ah, Kom tillbaka, allt är förlåtet Du köpt köpt behövs här um. She walked away through a Jeep, pack of With a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a Så häte 5:e brunch. Nu lyssnar på fredagsfralla. Oh, oh, alltså hur bra är inte det? Men du var det snö som var på väg när jag på Jag är bäst är det bästa av väder, så blir det vitt. Men jag vet inte. det är ju jävligt mörkt på månaderna Jag, oh, jag, det, jag det. försöker ju, ligga, ju gå lite på månaderna oh, Ja, det ni är ju mörkt, jätteduktiga så. på Det är verkligen Jesus. så. Och du vet sån potthål. Alltså, på ett tål, ah, alltså så här gropar i ah, vägen. Det är så här, så. Och när det är mörkt, jävlar vad man kan göra sig illa. Ja, no, alltså. gud vad försiktigt. Livsfarligt alltså. Jag fattar, varje dag utsätter ja. jag mig för detta. Gräsligt. Mm. Ja. Du slått ner i kroppen innan. Fader. Oh, är det sant? Vardag är tillbaka, det fantastiska inslaget Då vi liksom tittar på, på Och betraktar saker som, som, som liksom är i vår vardag Som man kanske mm. inte tänker på Men som man ändå tänker på Precis. Och du var ju så, jag var, jag, det var ju jag förra gången Det var du förra ja, gången jag, lyssnade, jag kollade statistiken, det var oh. min till men, men, men den här gången oh, jag... Tack snälla ja, Men då får jag köra ja. Och nu är, är vi i köket, vi är ofta i köket när mina vardagsbetraktelser vilket är konstigt för jag är ju inte jättemycket i köket men så här om man drar ut den andra kökslådan uppifrån vårt kök så ah. hittar man knivar påsklämmor jättemånga påsklämmor Alltså pratar vi sådana professionella påsklämmer eller sånt skit som sitter på paket man köper Nej, i Nej, professionella påsklämmer. i ja. olika färger, olika storlekar. De är sådana här uh. och så och vi, såna, såna, såna avlånga. Ja, precis. Så här, men de, ja, precis, här praktiska. Man knipsar dem på så att ja, inte bullar ja. åker ut. Eller ja, så det, så ja, ja, ja. De, de är ju jättebra. Mm. Vi har väldigt, väldigt många. Varför? Ja, precis. Och, då, och de är liksom så här att de... <laughs> de hamnar och liksom, lägger sig fel fack och de liksom skuttar ut när man stänger lådan ah, ja, ja. de är inte besvärliga så fick jag något bryta över de här påsarna Kan du ta av min burk? Nej, det är ju jättefult att ha dem min burk men tyst nu ja, och så fick jag något bryt på dem att ah. någon gång jag skulle stänga lådan så bara skvätter de ut igen så då var det ah. jag såhär, men va, va, vem, vem är det som envis när jag köper liksom alla påskammer vad kommer påskammerna ah. ifrån? När man vuxna Är han i er familj? Ja, och då liksom blir ju Rasmus här för jag skäljer allt på honom ah. Jag har väl inte köpt några påsklämmor <skratt> <skratt> som, som katten Findus här i pannkakstårtan Ja, ja jag ser, precis och, och, aha, har du har väl gjort det själv då Säger jag Men sen bara, nej griner ja. jag, jag har aldrig Jag har aldrig hela, hela mitt liv köpt en påskläm Jag vet inte ens vart man köper påsklämor Alltså, och då blir det så här, och jag jag... och så har jag aldrig köpt en påsk. Men vi har typ uh -huh. 80 stycken. Men ja men då vet jag vad det ja. Vad kommer då, de ja men det vet jag. Det är från det är från era föräldrar när de kommer på besök så "Åh, jag har bullar med mig." Och så har de påskgodis. Nej, aldrig haft föräldrar som kommit med bullar. Har alla föräldrar som kommit. <här> <här> <här> Nej. Okay, men... Nej, så det är sånt här. det är ett mysterium. Ja, men det vi, vi har liksom 70 påsklämmer Vi har aldrig handlat några. Ja, att... Så tänker jag, är det barnen som skäl en själ än de är hos andra barn och leker? Um, uh, det är det var vardagsbetraktelsen. Ja, det... Helt ett alltså, mysterium. Det, det, det där var en bra betraktelse för nu börjar jag liksom fundera på så här. Oh, fan, har du någon vad gång kött har... påsklämmare? Liksom, Ibland är det så här. Var fan kommer det härifrån? Ja. Vem har lagt det här, här? Men har påsklämmarna i en burk? Men du, Det vet ni hundarna om du inte är på något där. Jag måste ja, ha hem faktiskt kolla om jag har en bra burk till påsklämmarna. Ja. ja, men det tycker jag det eller och det men är plast och skit. Jag vet, de. men de är rätt praktiska. Ja, ja. Ja. Jag är skeptisk. Ja, jag vet inte. Men var köper man påskklämmor? Är det ICA? Nej, det finns ju speciella butiker. påskklämman.se. <laughs> fast fast ja, pass, utan, utan pass, utan pass, klamman, och past. Isdan utan det här är att. Du lyssnar du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrunstjänst. Ja men vilket passande intro till denna veckas gäst. Och vi har ju lite tema vänskap den här veckan. Och då kommer vi ju osökt att tänka på vår gamla goa kompis Erik Hellqvist. God morgon. God morgon. Hej Erik. Hej. Vad kul att du är här. Att du var, tidigt. Ja. Ja, ja. vi, vi trodde ju eller jag trodde att du skulle komma kanske skulle komma nu, men du är här i god tid. Ja, till och med innan det började ja. ja, ja. ja. Hur, hur? Jag satte klockan Nej. och så gick jag upp. <laughs> inte svårare än så? Aldrig kan vara svår. Nej, jag vet inte. Jag är alltid trött egentligen, ja. men ibland måste man. ju. Ja. har du alltid varit morgontrött? Ja. Morsan var helt galen på mig när vi skulle ut i skolan. För jag hade en kompis som alltid kom ner och vi skulle cykla ihop då för vi i Fröfall. Skulle till Junkis. Stefan Törn heter han. Och han kom ner och han satt i en hall. Och han satt i våran hall. Och svettades med täckjackan och på. Och ibland fick han åka innan. Eh, sådär. Ah. Ja. Nej. Vad har du för knep då? Jag vet inte. Alltså för nej. att komma upp. Ja. Ah. Nej men det var som jag sa att det, vissa saker det, det är ju lättare att komma upp till någonting. Jag menar det, det är svårare att komma upp till jobbet än att typ, och gå upp på spela golf typ, mm. Mm. eller ja. något annat så. Ja. Ja. Eller ska man med tåg eller något eller vad som helst man så att du måste vakna innan klockan ja. av, något, av något konstigt anledning. Ja. Men är du nattuggla istället eller? eller? Ja, kommer inte i säng, vet du. Nej, det, är det är det som är... Hopplöst. Men somnar du när du går lägger eller? Ja, det gör jag. Ju. Ja. Jag, jag är lätt för somna. Men jag borde lägga mig lite tidigare Så ska det nog vara piggare på morgonen Jag tror ja. det hänger ihop på något sätt ja. alltså, Du behöver ju förmodligen de där timmarna Så är det nog ja mm. så Hur är det du då Johanna? Ja, vi är ju Och jag är så glad för det ja, jag, jag, tror, jag tror det är jättejobbigt vara morgontrött Ja det tror jag också mm. men, jag, men, sen, men sen tänker jag så här, att jag, blir, jag blir så oerhört imponerad Av de som är kreativa på kvällarna Mm för det har jag jättesvårt ja, med. Ja, nej. Mm. Alltså, jag, jag tycker jag är som bäst är någon klockan 8:00 sen är det dammyll. Ja, där med, ja men sen när jag är med och sen ja. det, blir det långsamt sämre. Ja. Vid lunch kan man lika väl gå hem. Men, men kan man säga då kan man säga att morgontrötta har längre slutartid? Nej, <laughs> <laughs> <laughs> ah, ja, jag vet inte. Nej, men det är ju Alltså jag ser jag har ju ett problem med det här måste jag säga just det, att jag inte kommer i säng. Ja. Och en av anledningarna till att jag inte kommer i säng är den här apparaten Som jag har precis vid mina högra ah. hand och, och där man ligger mm. och tittar Och det är precis som förr när man köpte sin första dator Och så satt mm. man den på kvällarna Tiden går så fort när man sitter ah. vid mm. eller bakom en skärm ah. Eller har en skärm framför ah. sig Vad gör du vid skärmen då? Ah, jag bara kollar på saker ah. Nej men jag tittar mycket på Nej snälla nå. Jag är över 50 uh... Det var då börjar <laughs> Lägg av Tänk på att det är morgon Ja jo Ja, ah, uh, men vad gör du då? Nej, men jag tittar mycket på serier. Ja, ah, okej. Okay. Mm. På, på telefonen alltså? Mm. Aha. Och sen lyssnar jag mycket på poddar. När jag ska so bara... Ah. Om jag, den gången jag har svårt att somna, då sätter jag på en podd som, som någon har som har en jävligt tråkig röst. Och som inte har tagit För att somna direkt. Ah. Och så att ja, men det är, ja, men det, det är, för, det är sätter faktiskt Sätter en så. timer på typ tio minuter eller ah, just det, Ja, just mm. Jag har en lite sån där kudde. En högtalarkudde. Som jag har uh, under kudden. Ja, det, ja. Ja, men jag har ju sån där jävla Tinnitus, tinnitus. tinnitus. Mm. Så då har jag liksom så lite så havsljud och skit Så att, okay. att, mm. så att örat behöver liksom Stimuleras på något sätt och då, Men då, har inte jag... du också Tinnitus i dig? Nej. Nej, jag borde kanske ha det Men, men jag har inte Nej, skaffat fick... det <laughs> än Fast det hade... är jävligt populärt Det är ju väldigt inne Men det är ju fantastiskt att du lyckas undvika det Så mycket konserter som du har varit ja. på Ofta så här jag proppar mm. Ja uh... Jag är på säljer de tinnitus på samma affär som de säljer påsklammer kanske? Ja, det gör. Ja, du kan du, jag. Jag vill mena att det mm. finns mm. något som heter passklamman och tinnitus. Ja, nej. Net, tror ah. jag. Ja, men det är ett uttryck med tinnitus ah. för att det är väldigt många som drabbas av det och det är ah. just det där. Förr sa man så här att jag vet inte det var någon sån här hemma, hemma uttryck men att, eh, om man bara tycker om det man lyssnar på så är det ingen fara om ja, det är högt. Nej, precis. Så, okay. ja. jag vet, det, det Men så är det sånt som att man får svårare att somna. Ja, alltså framförallt det, är du trött eller är stressad, då låter det mer. Alltså, mm. det, då, hos mig, jag vet ja. inte hur det är för andra. Men mm. det, jag måste säga att för mig, jag vet nästan när jag fick det också. Det var en symbol 2015. Mm. Liksom, det, det, ah, okay. det var alltid så när man repas så susade det lite och sen, ja. sen kom, mm. försvann det efter ett par år. Men där, där var här, det kom så en, sån, det var en sån här riktig krockeboll den mm. kom precis i fel läge så, att, mm. så jag tror att där fick jag liksom, där fick jag skadan eller, mm. men, men, men jag, jag måste bara säga det att jag har gått på hörselvården i i Linköping och fått hörapparater och så mm. som funkar skitbra alltså, mm. så att, har du tyngd och sök för det dessutom verkar man vara prioriterad okay. så att man, man får liksom man, jag fick komma ganska fort upp ja. och sådär och, och vet du, de är jätteduktiga där det finns så här KBT-grejer för mm. de som behöver, för man behöver liksom man behöver, det är, det är som folk som lever med smärta, man får mm. inte låta smärtan ta över utan man måste hitta metoder för att liksom tänka för det, så jag kan, jag tycker de är skitduktiga och tänker så. Här, fy fan det här får jag på skatten mm. alltså så jävla bra mm. Jag tänker på, du sa det här med havsljud eh, Ta det över på något sätt då eller hur liksom alltså, jag, vad jag förstår så är det så att, att jag är ju absolut ingen, jag är ju en vis på det. Här, men vad det är, man, är, man har en skada som gör att när örat skickar iväg, örat, hjärnan skickar till örat så är det något så här, mm. Och som får inte hjärnan tillbaka någonting, då skapar hjärnan själv ett ljud. ett hittar på, ljud. För att de här, Det är de här uh. jävla flimmerhåren eller vad fan. Och nu pff, rasar väl hela liksom. Men uh. som, som, som, är, som är skadade då, va? Och, och, och Alltså, det finns en massa olika tider. Min tid är så. Och då, då, om man då ger ett litet bakgrundsljud, så ah, säger gärna, det finns, det, det finns ju något där liksom, ah, här, okay. på något sätt, så då är det ju lugnt. Mm. Eller ja, jag vet inte, ah, det, det, det låter ah. lite röket. Så. Ja, men, men det är ju skönt, men var det inte väldigt hög musik nu på, på senaste kisskryssningen då? Oh. Nej, men, men det är har, inte har, så högt tror jag inte. Har du pluggat också eller? Jag glömde det i år. Mm. Stalk kommer det... uh -oh. Nej, men, nej men... men har inte det där blivit bättre jämfört med liksom 80-talet? Och... Jag tror de har mer koll på hur de styr mm. olika ja. frekvenser, antar jag. Som är... Ja, ja så är... Som är Ja Precis. Och, så, och framförallt så är det liksom de, här, de här plötsliga ljuden, tror jag. Som man liksom... ja. Men du berättar nu, då. var det lika bra den här gången? Ja, men det är ju... Berätta var du har varit först. Inte ja, alldeles. jag har varit i... Först var vi i Los Angeles lite och, och sådär. Och sen åkte vi ut på en kryssning längs Mexikos kust kan man säga. Nitt i Cabo var vi en dag. Och sen åkte vi uppåt igen mot Los Angeles och stannade på ett annat ställe som jag inte kommer ihåg det just nu. Men det kan jag kolla. Men no. äh, ja. Men hur många gånger har du gjort det här? Det var inte första gången. Det var inte Fjärde första gången var det. Fjärde gången. Mm. Men, men Och det här är alltså en, en, en kryssning för Kiss-fans. Ja, det är det ju. Men sen är det ju många andra band med också. Så att det ja. är väl en 15-band med kanske. Okay. Så att, äh, mm. Äh, mm. Och oftast är de lite bättre. Äh, är Janne här idag? nej De men börjar det är, bli lite till år, De har ju kopplingar. Ja, det är ju som en stor familj som liksom. åker. Ja. Det... ja, men har du, för vad menar du så pratar jag kompisar ja. liksom. Ja, är, det, är det kompisar du träffar? Ja. Ja. Hur det är det du... som är, liksom, man har ju vänner nu. och det har ju blivit det i det här och framförallt via sociala också då men mm. då får man ju träffa dem på riktigt också då. Mm. Så man har och det kom... som förenar er är liksom passionen för rock ja, musik. Ja, och ja, framförallt, kiss, framförallt kiss då. Kiss. Mm. Mm. Men vad, vad är det för vänner då? Alltså, ska man dela upp vänner? Kan man dela upp vänner i nära vänner, vänner, bekanta eller hur, ja. eller hur man... Ja, jag ska man... ska mer säga bekanta, men alltså, man, man, man, man känner igen när man träffar dem på lite spelningar, man tjatar lite på Messenger och man, man byter någon grej och man du är vet man skickar fotografer? lite videos till dig och Nej men du vet alla har fått ju nu för tiden. Ja. Mm. ja hur svårt ja. kan det vara? Ja Precis bara man har rätt grej och så. Ja. Nej, mycket filmer och så, så att, nej, ja. men, men det är vissa vissa är ju närmare då såklart, så man som har en kompis som heter Randy som han, han är faktiskt fotograf han är ju, han är från Amerika då, men, okay, ja. han började ju med mig nu på kryssningen nu, för han hade köpt en bas av Gene Simmons så jag fick ju följa med oh. In oh. och träffa och så och stå och snacka en bra stund och så, så att, för han får att ta med sig en gäst då och ah, tog okay. han med sig mig då och så ah. plåtade jag åt honom ah. och sen fick jag prata lite med Gene och ge honom min Hur bok var det då? ja men det är häftigt. Han är. var fränt. han är ju väldigt så när man väl är med honom så finns det ingen som är viktigare utan han ja, är liksom okej, full ja, fokus Jag liksom, sattar exakt vad det går ut på ja men tid liksom och, och inga konstheter. Men du har träffat honom flera gånger ja, ja. Känner gjort. han igen där. Vi det? vet är. Ja, ja, de träffar ju så många ja, så att, eh, Några andra känner ju igen mig. Mm. Erik Singer exempelvis, Trummisen vet ju vem jag är ja. eh, och så och, och så och lite andra band och så. Bruce uh -huh. som spelade med Kiss uh, mellan 84 och 96 har jag mycket kontakt med. Om uh -huh. uh, uh, um. en månad och en dag den 3 januari 1973 bildades Kiss. Uh -huh. det, uh -huh. det, det är 50 år om en månad. Alltså. Uh -huh. det, ja, det är sanslöst egentligen. Och nu har de kommit på då att de håller på med sin turné, då som heter End of the Road, som ah. började innan covid, och sen blev den ju uppskjuten i typ ah. två år. Mm, mm. Och nu är det massor med promoters som hade dem i somras då som absolut vill ha, till, ha dem tillbaka. Så att ah. nu kommer de faktiskt en sväng till Europa till. Så äh, ja. äh, de ska ju visst göra 50 spelningar. Oh, att de säger 50 shit. år men det är väl hela världen. Att alltså de skulle göra 16 spelningar i Europa. Ah. Men ändå. Ja, ah. ah. Japan jag, de, de är över 70 va? Jag mm, Jean är 73. Ja. Ah, ja, ah. ah, det är rätt fränt. Ah. Han det... är ju från Israel faktiskt. <coughs> Han, är hela hans nästan hela hans släkt, det blev ju fick ju fly han är född 49 mm. så, och så, de, så när han var nio år Kom han till Amerika. Ah, okay, okay. mm -hmm. ja, så han är ju juder Så han har ju ja. mycket, mycket vad heter det, Släktingar som dog i konstruktionsläget ja, mm. ja, Nog så viktigt att prata om I dessa dagar mm. Hörrni, du, Jag tänker vill vi lirar en kisslåt till mm. Och sen så börjar vi snacka lite mer av Vänskap ja. jag. Mm. Är det mer du vill säga om kiss Innan låten? Jag tänkte vi skulle spela en låt. Jag tog bara en eh, sådär i, i mängden. I'm a legend tonight, tänkte jag. Ja, men den lyssnade vi på innan ju. Ja. Var det den vi lyssnade på? Ja. ja. Men ska vi ta Magic Touch? Ja, ta den. Den är fin. Var, var, var, det, var det inte den vi lyssnade på? Nej. Nej. Vad tur att du sa. Ja, men Magic Touch är från Dynasty 79. Den är bra. Ja, du den... lyssnar på den. Ja, Mhm. Mm. Brunch. Så, du brunch Nu lyssnar på Det gör en morgontid i Radio Tvågsova på Hits FM 97,8 som en bygg med Johanna Lind och Janne Holmbom. Och idag har vi en kompis på besök. Mm -hmm. Erik Hellqvist. Känd fotograf. Prisbelönt fotograf. Grattis Erik. Så fort du åker iväg och, och så vinner du någonting. Ja, det är lite så? Ja, ja. Det, det, eller du lägger bara ut de gånger du åkte och vunnit nej men, jag, nej men jag tävlar i SM oftast då, Men ja. det gör jag mer som Jag gör det nog mest tror jag, som en kontrollbesiktning Av att man håller en hög, hög Standard eller kvalitet Så att man ja. kan motivera ja. Så fortsätta och Man kan motivera sina priser och så Hur det är det med det är kompisskapet i den klassen? Är ni kompisar eller är ni konkurrenter? Vi är kompisar, är kompisar och man lär mycket av varandra, man hjälper varandra mycket. Mm. Det är, är det någon som har problem, så slänger man ut en fråga så är det alltid folk som är där. Och, så vi tar hand om varandra. På ett väldigt bra sätt. Har du några sätt. nära vänner idag? Jag eller? har några jättenära vänner i, ah, okay. i, i foto. Som foto. du har känt länge eller som har kommit in nytt eller som på senare år? Nej, men vi kan mm. säga 10-12 år kanske. De kom mm. in. Ganska ja. länge. Ja. Ja, ganska länge. Ja, mm. ah, ganska nytt, skulle jag säga Jo, jo men, för, men... Men ska, vi, ska, vi, ska vi, vi, vi... Vi använder dig som raw model på något sätt, Erik. Och så vet om, om du, om du skulle liksom... För du, jag menar du, man 50 plus. Du som jag, jag är 50 plus. någon. Det är månader. 30 plus också, <laughs> också faktiskt. <laughs> ja, det, ja, ja. Nej, men det är intressant. Kan, kan inte du beskriva liksom... Jag tyckte du... För vi pratade lite om det under musiken. Alltså hur, hur liksom det här... Nära vänner, vänner Bekanta och, och, och Hang around ja, lite kategoriseringen ja, av om du, om du skulle beskriva ditt liv liksom Om det inte är för mycket begärt Nej men ja, vad ska Jag har kommit till Trondås När jag var sex år ja. Jag är född i Helsingborg mm. Sen gjorde vi ett stopp i Ljungby där brorsan är födda. Och sen så kom vi hit Och eh, faktiskt när vi kom hit då, då var en kille Han var dagbarn hos oss Ja. Ah. Ja. Okay, yeah. mm -hmm, det är mamma, de mamma, uh, mamma och dagmamma. Ja, men hon, de hjälpte åt så åtligt. Uh -huh. ja. Varför trodde du att det inte var pappan då? Pappa du... jobbade, mamma uh. var hemma. Bara... Så var det på den tiden oftast. Uh... <laughs> uh, och sen hamnade vi i samma klass och vi är fortfarande väldigt nära. Varandra. Uh, okay. uh. Och så var det ju, som jag sa under, också, under pausen att när vi gick i skolan så började man ju ettan. Mm. Eller man gick på lekskola först det. Uh, jag gick hos Majvård Kleväng på... Stackars mig hon gick bort för ett tag sedan. Jag okay. blev så ledsen när jag läste det tidningen. Så det var en jättefin tjej, kvinna. Uh, ja, men vi gick där. Och, uh, så gick man i ettan så gick man med samma folk som man slutade i nian. I uh. princip, det kom mm. till någon eller försvann någon. Men annars alltså, mm. var det ju. Och det är ju där man har sin absolut äldsta och faktiskt uh, ja närmaste vänner, uh. skulle jag säga. Ett par uh. stycken därifrån från skoltiden. För de har bott kvar, de som du fortfarande hänger med. Det är inte liksom, de har inte närt den vänskapen med geografiskt avståndet. De bor kvar. Jag satt och tittade på vårt gamla klassfoto från ettan här nu. När de, när de rev Junkis, då, mm. då var man så här lite, lite ledsen. Ja, ja, precis, så. Och så satte jag fram vårt första eh, skolfoto. Vi hade Lisbeth Rosén som jag fortfarande pratar ja. med. Jag träffar mm. henne. Fantastisk kvinna också. Mm. Uh, och jag tror vi var 25 i vår klass. Ja. Och det, jag tror det är 18 som bor kvar i stan. Wow. Så det är, liksom, ja. det är helt sjukt. Eller, ja, det är det det fantastiskt. Är och några som jag pratar med i princip varje vecka. Ja. Och vi har, i den klassen jag gick i är det sju tjejer. De är väl sju tjejer. Som träffas fortfarande. Ja. En gång i månaden ja. typ. Mm. Ja, det är, det är ju... En har flyttat till Göteborg. <coughs> men hon är med ibland. Då, men de mm. de andra har, och de, ja. de, de hänger, hänger ihop. Ja, det, de har sin 50-årsfest ihop. Ja. Det är så häftigt. Ja. Men det, då kan man ju liksom bara hoppa lite sådär. Och så tänker jag att är det det som är skillnaden på manligt och kvinnligt? Att alltså, alltså, vårda lätt. långa relationer ja, Jag vet inte För, jag, alltså, mm. alltså för, för jag, jag, jag, jag tror att det är så att, Jag tror att det är så eller, typ, Jag tror att det är så Det är ju så att, att man har ju svårare Att skaffa vänner i, När man blir vuxen Alltså mm. nära vänner Man är jävligt duktig på det här med bekanta mm. och så. Men, men nära vänner Hur definierar man en nära vän förresten? så man kan prata med Man kan om... nästan höra av sig när man vill om man har någonting ja. och man kan prata om i princip vad som helst. Och vet man att det brinner till så vet man liksom. Ja. Mm. Mm. ja men det, då tror jag vi har ungefär samma... Mm. Ja, det är det. Ja. Jo, men jag håller med. Och sen tänker jag att de nära vännerna behöver inte alltid vara de som har känt längst. Nej. Alltså de man har känt Nej. längst har man ju, alltså har man vuxit upp ihop och liksom verkligen vuxit upp i samma mylla så är det ju väldigt eh, lätt att hakas vid när man träffas även om man inte uh -huh. har sett på länge. liksom man har den här. Man, jag vet inte ge, gemensamma liksom grogrunder. Uh -huh. kanske samma värderingar. Ja, det, det är liksom, så upplever ett väldigt lätt att kroka armar de här som man uh -huh. springer på, även om man inte har sett på många år. För man har uppvuxen på samma plats och har delat barndomen. Jag tycker också så här med nära, vän, det, det, det bygger på att man, att man det har också att, liksom att man. Att man mår bra när man är tillsammans. Mm. Alltså jag är ju en pratig Jag pratar ju hela tiden. Men så, men så har jag liksom. Jag har, jag har en, en riktigt nära vän. Och vi kan liksom sitta i en bil. På väg någonstans. Mm. I fem timmar. Utan att liksom säga så mycket till varandra. Men vi är men liksom. Alltså det, man kan sitta i en bil tillsammans med någon och inte säga något Jag tycker mm. att är helt obehagligt. Man säger, vad fan ska vi, Jag måste säga någonting. Måste liksom. ja. men där man ändå är liksom mm. superrelaksig. Jag tror mm. att det kan vara det också. Att man, liksom, att, man, att man inte kanske behöver föreställa sig om man nu gör det. Ja, men, ja. Det tror jag du är ute efter någonting. Att, att nära vänner, de, de förstår ut <skratt> att man behöver berätta allt. <skratt> om man, det har hänt någonting och så känner man på ett visst sätt en nära vän förstår ah. varför man reagerar så, därför att för man har ju sitt bagage med sig, ja ah, men jag förstår att du blir ledsen för du med tanke på det här och det här ah, och det här alltså, många saker hänger ihop liksom ah. att man, ja ah, det är det som är så otäckt allt hänger ihop, allt hänger ihop och det där, det är ah, ju rätt skönt att liksom man vill ventilera med någon och så är man, gör man det hos en vän och så berättar man vad som hände och hur man känner och så säger ah, men jag förstår, för att det är säkert, du reagerar säkert så här på grund av det här och det här. Och så kan de liksom relatera ja, till. Precis. Ja, ja. och sen, och sen mm. utgör, Nära vänner utgör aldrig ett hot. Eller Nej. hur? Det är kanske är det som liksom definierar nära vänner också. Utan det är liksom man, man, man och sen det blir så tydligt också för det finns ju vänner om ni förstår det uttrycket mm. som är jävligt kopplade till vad man själv har för status och position. Mm det var jättetydligt när jag slutade som som näringslivschef i, i Tranås då blev mm. det väldigt tydligt vilka som, som, som, som gillade mig som person och som som som, och som, han, Eller som var där på grund av din var position. position mm. Och, det, och det, var liksom, det var nästan lite jag är lite så här barn, jag är lite naiv. Ja. För det, var, det kom mm. lite som en överraskning för mig måste jag säga så Mm. Men man är ju kvar lika snäll efteråt. Ja, också. men Erik, du, och jag, du, du, har ju, du är ju lite äldre än mig, men vi har ju också uppvuxen äldre. i Hej, Uppvuxen i, i tranos. Och det har ju sina för- och nackdelar, men det blir ju att man känner ju väldigt många. Man känner, ja. ja, men är det, hur ser du det? Är, det? är det tryggt eller är det ibland liksom besvärligt? <gör> Nej men det, <gör> Man får ju passa sig lite mm. för, ja. Det är få som inte vet vem man är Kanske mm. men, <gör> Nej, men Jag tror den trygghet och Jag bara måste bara Återkoppla till det vi pratade om innan Med, med det här med, med gamla skolvänner mm. jag, menar, jag, hade, jag har en Väldigt nära vän som Vi gör mycket i princip varenda dag liksom. och, och jag kunde åka hem Till honom fast då var inte han hemma och då satt vi i hallen och pratade med hans föräldrar timme ah, kanske. Och då blev man ju kompis med dem här. Ah, så nu när ah, man går på stan och träffar dem då stannar man ju och snackar. Ah, mm. ah, så att det blev liksom mer och sen så känner man ju hans syskon fast inte lika mycket men jag menar just att, att det blev liksom att ah, det var man, inget konstigt när de blev en del av familjen. Ja, men det blev alltså, så på något ja, sätt. Ja, det men du sa du någonting. Du åkte mm. hem efter skolan kanske, mm. till honom och mm. då var det ju en vuxen hemma. Mm. Ja, så det är inte så vanligt idag. Nej. Det går ju barn på fritids, ja. men jag jobbar ju inte heltid, har ju inte gjort Nej. sen jag fick barn, det var ju ett val jag gjorde mm. och så, sen har man kanske jobbat heltid men då var jobbar på timmar då, sen men ja, skitsamma. Mm. Ja. Men jag älskar, alltså jag, alltså jag gillar ju att vara mamma, det gör ja. jag har jag sagt många gånger här, men det här med att man är hemma och så hör man ju bara skrambla till för huset och så är det liksom sex BMX'er som kraschar på och på. Och så bara hör man, ah, jag vet, jag blir så varm och, och, och tänk att jag får liksom vara med och liksom sneak peeka in i den här världen. Liksom, antingen drar de ut i skogen eller så liksom bullar de in och de är hungriga och de vill ha, och liksom man pratar med dem. Och det är ett litet fönster man har på några år liksom. Och liksom de här killarna, de ser ju fortfarande nu, eller tjejerna, för Felicia är också där liksom, att de växer och de blir större, men man man känner dem och ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja. Ja, det är värt. Jag bara gud vad jag är glad för och att jag, jag får jag få tro, del av det. Jag tror dessutom så att jag tror att man som barn uppskattar de där närvarande vuxna. Alltså, mm. För jag kommer alltså när jag var grabb och på, på våran gata så jag vet min, min, min att grann, min, min, min, min, min grannfamilj, där var det en tjej som hette Ann och vi hängde egentligen. Liksom. Mm. Och, och, och sen skilde sig hennes mamma mm. och så flyttar in en, en, en snubbe där som heter Jarl och han var ju lika lekfull som vi barn. Mm -hmm. alltså han var han blev liksom han blev vår största kompis och han var ju så där liksom malmut och lira vad heter det Fan det? Gathockey ja, Lampocke ja. mm. mm. Helt plötsligt kom ju han där liksom, med, med sin klubb, och ville vara mm. med och, så och, då, och han var ju liksom en, en av oss så han, han blev ju dessutom För mig blev han en förebild sen mm. eftersom jag, mm. Han var chef på Orleans och jag jobbade många år på mm. och så, så Han, han, jag växt, han fortsatte ju liksom leka med mig På mm. Lens också Fast som chef <laughs> Ja alltså, precis. Men det lät inte riktigt bra. Ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, det var på ett bra sätt. Okej, också, ja. ja, men det är också en en vänskap liksom, en vänskap mellan ja. barn och vuxen som ja. inte eh förrella. Har ni haft någon sån? Vänskap med en ja, nu du har ju haft det. Hör du ju. Ja, men jag Erik har du haft jag en sån? För att du lyssnar. Vänskap med en vuxen som inte <laughs> Nej men, ja, Det men, men, Erik, var ni. Det Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, men jag förstår vad du menar. Uh, nej men det är väl så det, Som jag sa innan uh, Just med, med kompisars föräldrar så man, mm. Som man blev liksom så kompis med mm. Mm. Uh, Men jag tänker uh, du som har spelat hockey Tänker sig tränare och sånt där liksom <skratt> Du var inte ridit. Nej ja Det är klart att de, de här på, på den tiden när jag spelade hockey Nu är det ju mycket föräldrar som får vara med mm. och, uh. och, och vi hade ju faktiskt Folk som inte hade någon koppling Till vårt lag, men som var ideella ledare. Mm. Eh, och det är klart att man har, man har liksom, utvecklat vänskap med vissa, mm. vissa där faktiskt. Mm. Eh, man träffas inte så mycket, men när man träffas så pratar man en del och så. Vi har en, en sista fråga innan du spelar låt, för nu ser jag att det är clearing ja. ja, Kommer ni så. ihåg telefonnummerna till era barndomskomster? An... Ja, det är massa. Dra några. 11232 11 har jag, Håkan. Ja ett det 8 7 hejan tror jag 1-3-1-4-8 hade bra väl får eh, eller om det var 1 3 1, 6 0 Ja ah, men det vet sådär ah, de ah, Ja men jag kan också ha några Janne då? Kommer du ha några? 90 000 <laughs> Nej, jag kommer inte ens ihåg vad vi, vi, man hade ju femsiffriga ah. telefonnummer. Du kommer bara. inte ha ditt eget hemnummer? Ja, det kanske är mitt problem att, att folk berättar. Du brukar berätta. Så, ah. så, ja, ah, mitt, du min, är no. helt blank ja. Ja, jag, jag, jag är ganska kass på. Men liksom. du är ganska långsint. Nej, är jag ganska... är det, ja, närkynt, men det är ganska närsynt. Jag är närsynt, men du är ganska långsint ja, det är det Men du har och kort och inget minne. För du är en komplex människa. <laughs> det här är en fin låt. Okej. Okay. What? Du lyssnar på fredagsfralla. Ja, men du gör det faktiskt. Oj, det... vilket eko. Fränt. så, så. <laughs> nu. Där fick ni något att göra. Mm. Tinnitus kanske. Jag vet inte. Har ni vi, vi vi pratar om vänskap med Erik och Johanna och, och, och Janne. Och, och, och så pratar vi lite om idrott. Ska mm. vi alltså är det, kan, är det, är det bra mellan generationer eller hur, hur tänker jag? Ja, men jag tror det. Och jag sa ju där, just att jag berättade innan om att man hade de här som var ledare när man själv var liten då som man utvecklade en relation med Ja. Uh, som alltid fanns fanns i Hallen. Alla finns inte kvar tyvärr, men de fanns mm. alltid i Hallen och det var aldrig uh -huh. något problem. Och uh -huh. någon gång så fick man köra hem någon och för att de inte hade bil och sådär. Men mm. det blev ju. Uh -huh. Och sen var jag själv ledare i några år. Och då har man också utvecklat en, en vänskap. Och det var en av de andra ledarna han sa så här att jag vill inte att killarna ska säga när de växer upp att det går ju hans pappa. Utan jag vill säga att de ska säga hej. Liksom, oh, hey, ja, Erica, ja, det är hej Erika. Ja, ja. ja, jävligt smart faktiskt. Ja. Och jag känner väl att de där killarna som man hade när man var små det är fort man stannar och snackar. Och någon gång har någon kommit fram och knackat den på axeln och sagt ska du ha några helgvist på krogen. och Det, det känns lite oväckligt i oväckligt från början. De är 25 snart killarna. Men just att att man har det finns något ändå mm. något. Ja. man har något gemensamt ja. och, och så det är också det respekt med. Ja, och det där är, tänker man prata lite tryggt kopplat till en liten stad mm. att även om man inte känner att man blir vänner vän så bygger man ju relationer mm. och och goda relationer kan man ju aldrig få. För många. Man ska ju Nej. bara umgå, eller umge sig Med goda och, och, alltså relationer Och samtidigt så är det så här Man pratar ju om liksom psykisk ohälsa Och mm. ensamhet Och såna saker mm. så att då, då, då, då, då, då tänker jag så här ja, men Om jag nu är ensam om jag inte har några vänner då? Mm. Och då, då, då, då, då finns det ju Det finns ju metoder för det alltså mm. liksom att, att För det första så Ett är liksom ta initiativ mm. ja, men Tycker du att det här Är en, en trevlig människa Som du känner att det här är spännande Vill jag veta mer mm bjud på en fika eller fråga om mm. ska du gå och hänga med och ut och knalla på lunchen mm. eller eller uh, lida badminton? Albert eller, mm. eller paddel kanske Padel, ja padel. Mm. Så snart finns ja, men det några kvar det har du en poäng jag tror att, att folk är så generellt att man vill inte störa och man vill inte tränga sig på men, men där nej. får man nog och man sen, ja, det, det, alltså ta mm. initiativ och var modig mm. alltså, det, det, det värsta som kan hända det är ju liksom att någon säger nej jag jag vill inte hänga med dig. Nej, jag hinner alltså, inte eller. Det får man ju liksom. Det, men mod men, men det nästa grej. Att mm. verkligen, och det kan ju dessutom vara så att, att man, det kan ju vara så att jag skulle fråga dig till mm. exempel. att ska, ska du, Då kanske du tänker så här. Men, ja, ja, Du förstår. Ja. Alltså, är det en dejt? Ja, precis. Ja, det är en kompis dejt. Mm. Men det är liksom det är mera så att. att mm. Ja. Men det där tror jag hänger ihop med att man bor i en liten stad för att ska man gå och fika med någon käkompis eller någon kägummikompis mm. och där du vet och, oh, oh, nu ska de sälja huset och nu ska de ja, vet, det är så mycket mm. sånt liksom ja, ja. tyvärr jag är ju dessutom pappa till Johannas första barn Jag just det. Ja, är du okay, ja. ja jag är ju verkligen jag är faktiskt inte det alltså ju ja, på ja. så där, så, där, så ja, jag tänkte så, inte så de har ju koll 14 <laughs> Det Nej, men du pratar ensamhet och ah. ta initiativ. Det kan ju faktiskt just den här månaden vi har framför oss nu är ju en här månade när, när man om man är ensam så blir man extra ensam ah. runt runt jul och så så att det kan vara. Men, så, men du, ja, nästa, nästa tips då. Mm. Säg ja. Ja. Alltså, om någon frågar mm. så säg ja. Alltså, vad, vad, vad riskerar du? En timme av ditt liv? Mm. Och, och, och en timme som kanske gör. Men vad fan det här? Det här visste jag inte om Stig Händelmer. Mm. Att han var intresserad av modeller. Han är kontrollör på Jag mm. ja. Ska jag ta en? Be om hjälp. Ja. Alltså, om du har brist på vänner. Ja, om du... Då så säger de här då. Alltså, be, be om hjälp. Alltså, Vad hittar man nya vänner? Mm. Be någon som, som du tycker om i din närhet. Var, mm. var kan man hitta ja, eller vänner? Eller söka utifrån ja. intresse om man är intresserad av något. Ja, precis, uh, det är jättebra. Ja. Va? Och, och, och, och nätverka. Och, och nätverka. nätverka på jobbet. Och sen prova något nytt. Alltså... Det, det, det, det finns ju goda exempel på hur vänskap har börjat. När mm. någon har liksom gått in och jag ska, jag ska lära mig att dreja eller, ah, ja. eller måla eller där, mm. där, hittar man liksom en skälsvän. Jag tror att det är liksom soulmates man är lite ute. Efter ja, och så, så finns det ju, jag tänker så här, vuxenskolan. Och, alltså, det finns ju så många ah. bra sammanhang. Men måste frå, nu för, ah. jag har en fråga som skaver. Ah. Ah. Om ni tänker, ser, alltså, ni, ni tänker på era närmsta vänner i er närmsta ah. är det bara Har ni bara killar? Jämnåriga män som bästa vänner. Alltså, ni får inte säga fru nu då, för jag hoppas att ni liksom är vänner. Men... Ja, hur Eller någon av era närmsta vänner en kvinna? Ja. Ja, det skulle någon vilja påstå. Ja. Eller en... Good näst... for you. Precis. för you. Först och så det, det, är ju, det är ju liksom. Det är ju inte sådana tiotal, utan det är liksom totalt. Nej, men det, det behöver inte fira, vara många tre, kanske. Men, stycken, men det räcker med att, ja. Att, ja. ja, men var spännande, det var intressant. Vad bra, det tror jag är bra för er ja det är jättebra. Mm. Men du har, har du någon närmsta män som är, som är man då? Ja. Ja, och jag har ju alltså jag är uppvuxen i, två jag är ju nästan lite sladdig, så har två äldrebröder och pappa som var Fast alfa. För Nej, men jag har alltid haft lätt att umgås med ah, okay. killar. Jag är uppvuxen ah. i den eh, miljön men. och jargongen, så jag hade Du är lite grabbig av det. Nej, det vet jag inte, men jag är det var första. Vad ja, ni håller på! <laughs> Lid, det var på. inte jag. Nej, men nej. Så min uppväxt så hade jag ju mycket för fler killkompisar. Ja. Jag hade lättare för att förstå det språket. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att eh, komma in i det här tjejgänget. Det kom ju snarare när jag gick i mellanstadiet, kanske ja. fyran, femman. Men men, mm. men ja, det är jätteintressant. Ja men och det, och det tror jag, jag tror det är en fördel jag tror att det är en fördel att man, att man har vänner. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Alltså, ja, man ser på men, saker men, på men en olika en annan sak, då, om, man, om man vidgar det så pratar man om vänner, kompisar, bekanta. Mm. Och, och, och då tänker jag som Erik, du är ett ganska välkänt namn och ansikte här i Tranås. Kan du namnen på alla du möter? Jag kan inte det, nej. Jag blir lite, bli lite glömskt. Uh, nej, men det är så många namn sådär. Men ibland så glömmer man bort det. Men de flesta... Men du nej. kan placera dem liksom ja. var de är. Mm. För, för det är mitt problem. Alltså, jag, jag, men jag bor i Bortsharm och det är ju väldigt lite. Där mm. man brukar säga att alla känner alla. Det stämmer jävlar inte. Det, det, men... men, men, men och, och, och, och det är ju jättemånga som vet vad jag heter. och Och, sådär. Mm. och jag... Och jag, jag kan liksom ha träffat dem två, tre gånger. Och kan fortfarande liksom inte placera dem. Nej, det där är ju Och jag tycker att det är lite sådär. Förstår du, alltså lite att ja. lite alltså att, att inte. Men, mm. jag, men jag kan verkligen inte Nej. det. Alltså, och jag vill ju verkligen det. Och sen har jag märkt också att det där har gjort mig lite sådär skygg. Mm. Alltså, så när jag går i affärn och handlar, då har jag nästan som, du vet, som travhästar har ha sådana här skyddslappar. Ja. Jag, jag, jag tittar inte liksom runt nu. Så i, i kassan kan jag säga er! Och er! Och, liksom, och, och, och då tänker jag så här det där är en jävla dålig strategi. Det blir ännu värre. Det Alltså de, de, de, jag är precis tvärtom Du går ja. och tittar på alla, Nej, men, på alla men, alltså, Min familj tycker ju att jag är helt hopplös nu och han, De vill inte ja. handla med mig gärna För att jag är så såhär liksom och Jag skannar ju, åh titta där Och så pratar jag prata ja. lite där, ja. pratar lite där ja. Och ja. var så där. Jag är hopplös att gå på stormar i pappa och ska prata med alla ja. Men alltså du är ju en alltså, så genuint social människa ja, så alltså, Erik, du är ju ett socialt geni Och så fruktansvärt varmhjärtad och godhjärtad ja, verkligen så, ja, Och större, den, det finns ingen större trådsven som bor kvar i Tranås. Alltså många som, har, som i förseningen, de, de gillar ju Tranås mer kanske mer eller åtminstone lika mycket som Erik, men Erik är ju absolut en, mm. den största trådsvennen. Han är ju det? förbannad om man på något sätt då skriver han någonting i kommentarfältet att eller hur du? Ja, men du är verkligen du, sista på läktaren. Jag tror ju gott om folk. Och, och jag har ju väldigt Bra. svårt att ja. tro att man inte gör sitt bästa. Och sen blir saker fel ibland givetvis. Men ja, det är ju inget klart. som gör fel med flit. Åtminstone ja. hoppas jag inte det. Nej, det är såklart man ska ha den. Ja. väldigt trevlig, jag, sympatisk jag, alltså, människosyn. Ja. Hörrni, vad heter det, mina vänner? Mm. Nu, är, nu är klockan... 7, 59 och 41 Ja, men vad säger du? Har det gått så ja. fort? Så fort gick det här, det här är Och hopp. vi är ju här. fortfarande kompisar ja, men så här, <laughs> Det här är lite typiskt så fort Erik är i studion mm. Det är bara, time flies Men vi, du fick ändå höra två kisslåtar Så det var kanske värt Jag att stå upp i Nej Det var väldigt trevligt att komma hit Och det var länge sedan vi såg Så det var väldigt trevligt Vi satt ner en stund ja. Jättemysigt mm. Hörni ska vi, ska vi se, ha en skön helg till det våra det andra lyssnare. advent Ja, just det, är det ann. Åh så fort. Ja, nu går det fort. Och nu är det också sista helgen producer score ah, Ja, missa inte det Nej. vad ni än gör. Missa inte det för Åh! toppen. Och nästa lördag hoppas jag att ni kommer på bokmässan. Ja, jag gymköping. kommer. Ja, vad kul. Ja. klart. Ja, ah, ska vi se så då? Aha. Ja. Ching. Hej då, kompisar. Hej då, kompisar. Hej då. Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrannan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. FN.